Яка ти смішна. Тут не існує поняття часу. Ти не можеш навіть сказати, коли ти вмерла і скільки відтоді минуло. І я тобі не скажу, щоб не засмучувати тебе. Та навіть коли б хотіла, я тут не змогла б засмутитись нічим. Але ж ти щойно стверджувала, що збагнула гусе для себе незбагненне після відвідування тутешніх садів. Ти собі перечиш. Яснітилась, це була правда». Правди нема, відповів на те ангел. Правда – це дуже бредка реальність. Все решта – ілюзії. А Бог? Хіба Бог – це не є правда, вища справедливість? Ангел мовчав. Много разів сказала я, але ж ті, хто йому служить, вірять у нього. Ти, наприклад, ти знову перечиш собі. Чому ти в житті дедалі частіше вважала, що багато хто з них служить тільки собі, а не Богові? Хіба ні? Вважала, але це стосувалось не всіх. Але ж це стосувалось більшості, дійма в мене Миколай. Я тобі скажу, служіння тих, хто присягався іменем Бога, в моєму часі мало двоїстий характер. Це могло йти не так від віри, як диктуватись амбіціями чи почуттям меншовартості на тлі суцільного бордельного життя інших. Господь з тобою, скрикнув ангел, то ти вважаєш, що церква – то інший вияв хтивих людських законів, Можливо, не стільки сама церква, як і служителі. Бо коли вони свідомо і послідовно створювали ситуації для розбрату, змушуючи свою паству кілками загороджувати вхід до церкви чи цвинтаря, навіть покійникові, бо він був із іншої конфесії, то це служіння кому? І чи це взагалі має найменше зв'язок із Богом? Зрештою, сама церква прагне від людини цілковитої покорі покору і послуху. А це пригнічує дух? Постійна думка про твої зумисні чи наномисні гріхи перед нею, церквою чи вірою. Колінопреклонний дух – це не є каяттям. Очевидно. А потім ці гострі ножиці між людськими бажаннями, вчинками і намаганнями відкупити себе від них застерегти шляхом молитви й сповіді. Я не знаю, якою мірою це відповідає людській природі загалом, хоча я теж намагалась дотримувати таких канонів. Можливо, я помиляюсь через те, що моя віра християнська – «Моя дитино, зітхнув Миколай, – ти говориш про політику, а не про віру. А ти воскреси мене і поведи туди, де я побачу церкву без політики. Я прийшла сюди з такого життя. Бачиш, я не раз, а разом з усіма, стояла навколішки під час молитви. Але в якусь мить я чула в душі холод, бо це був гіпноз маси, а не мене одної». Поки я, коліна преклонна, страждала від власної недосконалості, попадя вже спродувала калачі від парастасів на місцевому базарі, а поруч мій приятель, що раптово став кумиром в очах ним вже загипнотизованої маси, побожно колінкував, спостерігаючи, чи бачить маса, що він б'є чолом разом з нею. Хіба це не від лукавого? Хіба на краще сказати «колні дарей»? «Колні дрей і врит, молитва – усі присягання!» «Бодай би і в синагозі, але так, щоб про це жодна душа не знала, окрім того, до кого звертаєш свою молитву!» «Навіщо це тобі тут?» «Примирливо і дещо занепокоєно заповатав ангел!» «Мені цього вже не треба, однак на землі лишились ті, до кого теж навертається холод у груди!» Але ж у них залишається надія, що згодом тут вони позбудуться сумнівів. Послухай, озвалось мені щось давнє, крамульне, майже безшкетне і змусило стати перед Миколаєм годником. А якщо його нема, отак зовсім немає ну, нічого, окрім наших вигадок і бажання, щоб він був. Про що ти? різко повернувся у мій бікангел? Ти не здогадуєшся, зів'я міпори, як нема. Запитав мене так, наче б я засумнівалась в існуванні самої себе. Але ж ти теж стверджував, що не знаєш його лику, запротестувала я, виправдовуючи своє несподіване зухвальство. Не знати лику не означає заперечувати саме його існування, зрештою, навіть на землі. Хіба Бог існує в людській уяві одноосібно? Чи ти бачила бодай раз дві однакові ікони Бога? Ні, погодилась тихо. Однак його слава така могутня, що не потребує якихось матеріальних доказів. Там і не спадало на думку дошукуватись його єдиного портрета. Досить, що Ісус має своє пізнаване обличчя. Ісус живе по праву руку його величі сяйва, швидко проказав Ангел. Але Ісус син Божий. Такий, як я, як ти, як усі.